49. Екстремальний захід Кожен 40-футовий контейнер лагідно розвантажували вручну, але кожен мертвий всередині був запечатаний у простий полотняний саван, трохи полегшуючи захід, а це в буквальному сенсі був захід. Чоловіки і жінки Кваджилейна не схвалювали такого завдання, але вони його виконали, кожен з них. Не тому, що їм так сказали, а тому, що знали. Ця монументальна справа – це найважливіше з того, що вони будь-коли зроблять. Було честю стати частиною цього цього, і це робило завдання, котре могло видатися жахливим, по суті, знаменним. Колоністів доправляли до космічних кораблів на вантажівках, мікроавтобусах, човнах. Але вночі на пірсі піднялася метушня, коли відкрився один із контейнерів. Жінка, яка перша залізла всередину, щоб його оцінити, закричала і шоковано вибігла назовні. Що там? запитав хтось. Що не так? Вона глибоко вдихнула і сказала. Ви просто не повірите, що я знайшла всередині. Рован вже бував у цій ситуації. Лише тоді в темному сховищі за ним була замкнена сітра, а тепер він опинився в прохолодному вантажному контейнері з мертвими. Навколо нього в темряві були сотні. Контейнер утримували з температурою в один градус вище нуля, точно як сховище на дні океану. Але цього разу він не очікував на смерть, принаймні не в найближчому майбутньому. Цирус наказав йому взяти достатньо їжі та води на чотири дні, а термокуртка ізолювала від холоду значно краще, ніж мантії засновників у сховищі. Цирус повідомив Ровану номер контейнера, в який йому було потрібно залізти, але так і не розповів про вантаж. Побачивши все, Рован майже втік, але куди було тікати? Останнє, що сказав йому Цирус, перш ніж вимкнути наглядового бота в ресторанчику Рамену, було «Побачимося на іншому боці». А це означало, що ця подорож мала кінцеву точку, яку він може побачити живим. Цього виявилося достатньо, щоб не втекти, бо щоб його не чекало на тому боці, це було краще, ніж будь-що з цього боку. Після кількох годин у контейнері з мертвими він відчув поштовх крану, що обхопив контейнер, а далі був дезорієнтуючий підйом, коли його підняли з доку, тоді другий поштовх, коли контейнер поставили на своє місце на вантажному кораблі. Він чув, як мертві навколо нього почали рухатися, ковзати і падати. Він заплющив очі, навіть знаючи, що в камеру не проникла жодна часточка світла. Чи було дивно, що він боявся знаходитися на одинці з мертвими в темряві? Він постійно уявляв, як мертві стоять навколо нього, готові помститися єдиному живому в безпосередній близькості. Йому було цікаво, чому людство турбувало такі нераціональні страхи. Коли він відчув, як контейнер вивантажують вперше, то вирішив, що це все. Але вже за кілька годин знову відчув хитавицю. Він опинився на іншому кораблі. Він не знав, куди прямував із Токіо. Він навіть не уявляв, куди транспортували цих неживих людей і чому він був з ними. Але зрештою, нічого з цього не мало значення. Його корабель вирушов у подорож, і дороги назад не було. До того ж, він вже звик до темряви. Коли контейнер відчинили, він міцно схопився за лезо, яке взяв із собою, але тримав захованим. Він не хотів ним користуватися, і був ладен його застосувати хіба для самозахисту. Уявіть таке, зброя лише для самозахисту. Здавалося, що це розкіш. Коли його там знайшли, то це викликало здивування і сум'яття. І він знав, що так трапиться. Поки працівники доків мали кілька миті, щоб відійти від шоку, він вийшов на зоні. А з вами все гаразд. Як ви туди потрапили? Принесіть цьому чоловікові кодру! Працівники доків були добрими, турботливими і занепокоєними, аж доки хтось його не впізнав. А тоді їх накрило хвилею відчуття у Вони почали зиткувати, а він дістав ножа не для використання, а на той випадок, якщо хтось нападе. Він закляк після подорожі, але все одно міг нормально користуватися своєю зброєю. Окрім того, маючи в руці лезо, він зможе швидше отримати відповіді на свої чисельні питання. Але з найближчого ліхтарного стовпа до нього заговорив голос. Рова, не прошу, сховай його!» – сказав той. «Це лише все ускладнить. А ви, решта, припиніть витріщатися і повертайтеся до роботи, бо що більше часу це займе, то найприємнішою буде ваша робота». «Цирус?» – мовив Рован, впізнаючи голос, що спілкувався з ним крізь бота в Токіо. «Вітаю Ніде», – сказав Цирус. «Я хочу, щоб ти з деким зустрівся, і краще раніше, ніж пізніше. Іди за моїм голосом». І Цирус стрибав від одного спікера до наступного, видучі глибше висвітлений місячним промінням острів. «Це італійська», – сказала Муніра. «З бочерку можна сказати, що це написав жнець Давінчі». Митушня на острові досягла рівня цілковитого шаленства, але Муніра відмовлялася ставати його частиною. Почувши стуку двері, вона подумала, що це Сікора чи ще якийсь зарозумілий хвалько прийшов, щоб змусити її розвантажувати контейнери. Коли вона побачила, хто це, то впустила їх усередину. Тепер вона про це шкодувала. І що там написано? запитала Анастасія. Мені зрозуміло, що не може прямо дивитися Анастасії в очі, боячи, що її лють відобразиться в неї на обличчі з тією мовою, якою Анастасія могла легко зрозуміти. Як вони могли таке вчинити? Вони відчинили двері в бункер, зайшли всередину, а Муніру не покликали. «Мені потрібен час, щоб перекласти це», – сказала вона їм. «У нас немає часу. Тоді покажіть це шторму». Що, звісно, було неможливо. Муніра сприймала це за зраду, однак мудрий і високоповажний жнець Майкл Фарадей все одно не міг цього усвідомити. Бо коли справа заходила про людей, він утрачав всю свою мудрість. Він міг прийти по неї, міг привезти туди, щоб була поруч, коли вони нарешті відімкнули ті кляті двері після трьох років очікування. Але він цього не зробив. Моніра знала, що це було дріб'язково, як і те, що поводилося, незріло. Але їй боліло. Боліло більше, ніж всі ті рази, коли Фарадей проганяв її і казав забиратися з його жалюгідного острівця. Вона приїхала сюди через цю кімнату, а вони зайшли туди без неї. – Я рада, що ви возз'єдналися, – сухо сказала вона їм. «Я рада, що ви знайшли те, що шукали, але зараз пізно і я стомлена, і я погано працюю під тиском. Приходьте зранку!» Тоді вона взяла аркуші, пішла в свою спальню і зачинила двері. Вона почала розшифровувати написане Девінчі лише коли впевнилася, що вони пішли. «Прошу!» – благала Астрид, «Якщо у тебе є хоч краплина милосердя, ти цього не зробиш!» Інші вже пішли. Пішли наодинці боротися з прийняттям майбутнього рішення. Цирус запросив їх стати з частиною екіпажу на будь-якому кораблі. Нікого не примушували летіти, але нікому не відмовлять. Тут не йдеться про милосердя, спокійно пояснив цирус. Тут йдеться про створення найбільш приятливих шансів для майбутнього людства. Астрид не знала, що ненавиділа більше, логіку цируса чи його спокійну виважену подачу. Деякі речі важливіші за шанси і ймовірність. Подумай, що ти говориш, Астрид, ти навмисне нашкодиш шансам людства, аби полегшити власне страждання через наше рішення. «Як ти можеш бути такою егоїстичною?» «Егоїстичною? Я присвятила тону своє життя. Я нічого не робила для себе. Нічого!» «І це нерозумно», – сказав їй Цирус. «Людям необхідний баланс між альтруїзмом і турботою про себе». Астрід загарчала від роздратування, але знала, що це не допоможе. Цирус, як і шторм, не програє словесної сутички, якщо не захоче. Вона мала змусити його захотіти програти. «Один корабель», – благала Астрід. Її прохання перейшло від безнадійного до полкового. «Один корабель, і це все, про що я прошу. Я знаю, що шторм знає краще, я знаю, що його рішення є правильними, але я також знаю, що завжди існує більше, ніж один правильний вибір». «Це правда», – мовив Цирус. «Все резонує, ти сам так сказав. А це означає, що ми якось резонуємо. Тоністи резонують. Речі, в які ми віримо, речі, які вважаємо беззаперечною істиною, мають право існувати далі». «Не занепадай духу, Астрід», – сказав цирус. Знищення закінчиться. Ми передбачаємо, що тонізм продовжить процвітати на землі, попри спроби цитаделі жінців його знищити. Але хіба ми також не маємо права бути присутніми поміж зірок? Так, ти правий. Ми погано інтегруємося з іншими, але нам і не доведеться, якщо вся колонія буде складатися з тоністів. Упродовж історії задля релігійної свободи люди плавали в неможливі простори і поставали перед значною небезпекою. Чому ви зі штормом нам у цьому відмовляєте? Нехай мертві з одного корабля збережуть свої особистості, коли їх відродять, а ви резонуватимете з історією. Цирос довго мовчав. Астрід намагалася заспокоїти своє дихання. Нарешті Цирос заговорив. Твоя точка зору варта розгляду. Я проконсультуюся зі Штормом. Астрід ледь не знепритомлювала від полегшення. Дякую, дякую. Консультуйтеся скільки завгодно, обдумайте все, завантажте різноманітні... Ми проконсультувалися, сказав Цирос, і ухвалили рішення. Жнець Моррісон стояв на кручі біля цоколя оглядового будинку, спостерігаючи, як ванти піднімають по вежі найближчого корабля. Дзвін і Джеріко пішли шукати Анастасію, Астрід десь плазувала перед Цирусом, і Моррісон залишався боротися саме з собою. Він ненавидів це робити, бо був грізним супротивником. Чи варто йому погоджуватися на запрошення Цируса, чи варто залишитися на землі? Сказати, що він не міг вирішити, це нічого не сказати. Він, може, і здавався впевненим для інших, але правда полягала в тому, що він ніколи не приймав рішень, про які потім якось не шкодував. Саме тому він часто дозволяв комусь іншому приймати рішення за нього. Однак єдине рішення, про яке він ніколи не шкодував, це кинути мідмериканську цитадель жінців, щоб стати особистим захисником дзвона. Це відчинило двері до самоповаги, котрої йому не вистачало впродовж майже всього життя. Кумедний, як люди, часто не усвідомлюють, чи їм чогось бракувало, доки цього не знаходять. Упродовж останніх кількох років Моррісон час від часу виходив на зв'язок зі своїми батьками в Гроузленді. Вони постійно хотіли дізнатися, коли він повернеться додому, що він міг таке робити, що було таким важливим. «Я незабаром буду вдома», – завжди казав їм він, але це була брехня. Він вже давно знав, що ніколи не повернеться в Гроузленд, бо він нарешті навчився любити ігри, де були ще невідомі фінали. Він почув, як відчинилися двері, і повернувся, щоб побачити, як з оглядового будинку виходить Астрид. Вона тріумфувала. «Для тоністів буде планета!» – оголосила вона. «Кеплер-186F, але я назву її Арією. Це найвіддаленіша планета у списку за 561 світловий рік звідси. Цирус вирухував, що в нас є ж лише 44% шансу досягти її без у глибокому космосі чи сценарію самознищення». Морісон поглянув на неї трохи спантеличений її радістю. Ти не розумієш, що є 56% шансу, що ваш корабель не переживе подорожі. Якщо тон реальний, то він нас захистить, сказала вона. Якщо тон істинний, то ми досягнемо нашого дому і будемо процвітати під небесами, які зможемо називати своїми. А якщо тон оманний і вас рознесе на шматки космічним камінням, тоді ми все одно матимемо відповідь, мовила вона. Напевно, відповів Морісон. Астрід опустила плечі і похитала головою, співчутливо дивлячись на Моррісона. «Чому ти мене так ненавидиш?» – запитала вона. «Я тебе не ненавиджу», – зізнався він. «Просто ти завжди така впевнена в собі». «Я непохитна», – сказала йому Астрід. «Коли існує такий великий потік речей, має бути хтось, хто міцно стоїть на ногах». «Справедливо», – відреагував Моррісон. «Тоді розкажи мені про свою планету». Якщо вірити Астрид, то Кеплер-186F була в півтори рази більша за Землю і мала рік, що тривав 130 днів. Але Морісона найбільше вразила тривалость подорожі. «1683 роки!» – радісно сказала йому Астрид. «Я її не побачу, бо планую прожити природний людський вік, і мене або перероблять, або викинуть в космос. Але я спокійна, знаю, що буде зв'язком із майбутнім». Тоді вона пішла геть, цілковито задоволена кінцевим результатом. Хоча це ніяк не було його вибором, Моррісон за неї радів. А щодо нього він ще й досі не міг вирішити. Він зрозумів, що дивиться на свій перстень. Він ніколи його не знімав. Він із ним бився, спав із ним. Перекраса була його частиною з дня посвячення. Але якщо він попрямує в одне з цих нових місць, там не будуть потрібні женці. Тож він спробував уявити, що буде, коли зняти з пальця перстень. Він спробував уявити, як почуватиметься, якщо викине його в море. Грейсон зрозумів, що розмовляти зі штормом по наземній лінії зв'язку це незручно, але він не міг говорити вголос у присутності Джері, що, незважаючи на дивний зв'язок, який вони розділяли, продовжував носити позначку лихочинця. Однак Цируса не обмежували непорушні правила, які встановив для себе шторм. Цирус, звісно, мав, чи матиме власні правила поведінки, але наразі цирус підходив для будь-яких цілей. Він говорив із Грейсоном крізь спікер, не турбуючись чи почує його Джеррі. Ми зі штормом маємо попросити про дещо Анастасію, але краще якщо це зробиш ти, сказав Цирус. Ти знайдеш її в житловій зоні головного острова. Мені здається, що я знаю, яким буде прохання, мовив Джері. Можливо, це тому, що Джері тепер було відомо, як працює розум шторму чи, можливо, це була просто інтуїція, але Джеріко мав рацію. Це справді було прохання, яке варто було почути від друга, а не від незнайомого штучного розуму. Вони знайшли Анастасію з Фарадеєм на порожній вулиці. Вона почала розповідати Грейсону про бункер, але він її перебив. Зараз не було часу на теревені. «Цирус хоче, щоб ти очолила команду одного з кораблів», – сказав їй він. Йому здається, що ти, як майже ніхто інший, будеш достатньо кваліфікована, щоб це зробити». Анастасія навіть не вагалася з відповіддю. «Цього не буде. Я не планую покидати все тут і роками сидіти в консервній бляшанці, летячи крізь космос». «Я знаю», – мовив Грейсон, – «як і Шторм, як і Цирус. Але вони також знають тебе, Сітро». «Вони знають, що саме змусить тебе змінити свою думку». Тоді він показав кудись позаду неї. Коли сітра повернулася і побачила його, то не повірила власним очам. Вона була переконана, що це або жорстокий фокус, або її власна виснажена уява створила цю галюцинацію. Вона зробила кілька кроків до нього, але зупинилася, наче якщо підійти занадто близько, розірва якусь бульбашку, зламає закляття чи, слабканічна версія рована, розпадеться у ніщо. Але він побіг до неї, і вона усвідомила, що теж біжить, наче більше не контролювала власні ноги. Можливо, вони з Рованом обоє стали більшими за життя, аж тяжіння між ними стало занадто надмірним, щоб чинити супротив. Коли вони обійнялися, то ледь не перекинули одного одного з ніг. «Де ти? Я вже думала, що тебе не побачу. Ці твої ефіри. Коли тебе зловили, я думала...» І вони почали сміятися. Вони не могли закінчити жодного речення. Але це не мало значення. Нічого, що було до цієї миті, не мало значення. «Як ти сюди потрапив?» – нарешті вдалося запитати їй. «Я під'їхав із купою мерців», – розповів їй він, що вимагало пояснення в будь-якій іншій ситуації, але не сьогодні. Анастасія повернулася, щоб подивитися на Грейсона і Фарадея, які стояли трохи далі, дозволивши їм воз'єднатися. І вона усвідомила, що, як і завжди, шторм був цілковито правий. В неї дійсно була лише одна причина залишатися – і це знайти рована. Вона вже підозрювала, що більше ніколи не побачить своїх рідних. Вони багато років тому змірилися з її смертю, тож як вона могла знову з'явитися в їхніх життях? І вона вже закрила справу проти Годдарда. Те, що з цим зробить світ, залежало від світу. Вона хотіла бути великою жницею Анастасією, не більше, ніж Рован хотів бути жахливим жінцем Люцифером. Для них обох тут залишалася лише вічність небажаної слави. Сітра Терранова не тікала від чогось, але вона також знала, коли приходив час рухатися далі. «Дай мені хвилинку», – сказала вона ровно, тоді вона пішла до чоловіка, який привів її на цей дивний шлях. «Високоповажний, Женче Фарадею!» «Майкле, дякую за все, що ви для мене зробили», – сказала вона. Тоді вона зняла з пальця перстень і поклала йому на долоню. Але жниці Анастасії більше немає. З мене досить смерті і вбивств. Відтепер я хочу, щоб моє життя стосувалося життя». Він кивнув, приймаючи перстень, і сітра повернулася повер «Я й досі не розумію, де ми і що відбувається», – сказав Рован. «І це такі ракети?» «Неважливо, де ми, бо ми звідси зберемося. Ти готовий ще раз проїхатися?» Джері повернулися на корабель, коли на док вивантажували останні контейнери. Грейсон погодився на запрошення Цируса переночувати в одному з покинутих будинків на одному острові, і хоча Цирус і Джері теж запропонував такий будинок, але почув відмову. «Я комфортніше почуватимуся на борту судна». Була відповідь Джері. Але проникливість Цируса, який фактично був оновленою версією Шторму, пробилася крізь удавання Джеррі. «Не варто занадто ображатися на Грейсона, бо той і не запросив приєднатися до нього. Він потребує місця, де можна вільно поговорити сьогодні зі Штормом. Його навушник тут не працює, а звикнути до обтяжливих наземних ліній йому ніяк не вдається. Тобто він краще говоритиме зі Штормом, а не зі мною. Сьогодні він як ніколи потребує порад Шторму. Він не мав права таке зі мною робити. Цирус замовк перш ніж знову заговорити. Ні, не мав, але в нього не вистачало часу. Його вчинок був необхідним, критичним, інакше всі ці зусилля на Атолі стали б марними. Але шторм щирокається і благає твого пробачення. Тоді нехай сам зі мною поговорить. Він не може, ти ж лихочинець. Якщо він може без дозволу красти моє тіло, тоді він хоч раз може порушити власні закони і вибачитися. Цирус електронно зітхнув. Він не може, ти знаєш, що не може. Тоді я не можу йому пробачити. Удож не маючи що іще сказати з цього приводу, Цирус повернув розмову туди, звідки вона почалася. «Якщо ти вирішив повернутися на корабель», – мовив Цирус, – «попереджаю, що на ранок там може бути неприємна обстановка. Раджу тримати двері зачиненими». «Справді? Невже мертві почнуть ходити?» «Ні, якщо я зможу цьому завадити». Тоді Цирус, якого незабаром 41 раз продублюють і введуть у колиски цивілізації, сказав Джері кілька слів на прощання. Не впадай у вічі, Джеріко. Я знав тебе упродовж всього твого життя, чи точніше я маю спогади про тебе і можу однозначно сказати, щоб не трапилося, ти міцно станеш на ноги. І ти за мною сумуватимеш. А це означало, що Цирус уже знав. Джерін не приєднається до нього в будь якій з його небесних подорожей. Вікарій Мендоза витратив три роки, формуючи молодого чоловіка, який міг стати найвпливовішою людиною в світі. А тепер Мендоза перебував у компанії чоловіка, який справді таким був. «Мені здається, що наша угода буде взаємовигідною», – сказав йому панівний клинок Годард. І доки Мендоза виконував свої обіцянки, фракції сибілянців винищували ворогів Годарда. Він знав, що його позиція лівої руки Годарда залишалася стійкою. Позицію ж правиці Годарда утримувала помічниця Рент, і було не схоже, що це коли-небудь зміниться. Рент не надто любила Мендозу. Це було очевидно, але вона, здається, усіх недолюблювала. Навіть Годарда. «Просто вона така», – розповів йому Годард. Їй до вподоби бути відразливою. Хай там як, а Мендоза робив усе можливе, щоб бути з нею поштивим і як мога рідше потрапляти їй на очі. Однак зараз це було складно зробити, бо важко переховуватися на приватному літаку панівного клинка. Той був навіть кращий, ніж повітряне судно, яке він дістав для подорожі дзвона до Субсахари. Сьогодні перебування в компанії панівного клинка справді були неабиякі для такого скромного чоловіка, як Мендоза. Вони були в головному літаку у строю з п'яти літаків. Нічей з Франклін керували суднами з обох боків, а верховні клинки Пікфорд і Гаммерстайн керували суднами ліворуч і праворуч. Інших верховних клинків об'єднаної цитаделі жінців Північної Америки теж закликали приєднатися до цієї армади, але вони відмовилися, заявляючи, що мають інші невідкладні справи. Мендоза не хотів бути на їхньому місці після повернення Гударда. Верховні клинки не були захищені від гніву понівного клинка. Зі свого вікна Мендоза бачив унизу лише хмари. Вони ще кілька годин тому полишили повітряний простір Північної Америки, але їхня кінцева точка була ще невідома. Ось тут вимкнувся передавач на вантажному кораблі, сказала Годорду Рент, показуючи йому точку на мапі. Або вони знайшли передавач і знищили його, або трапилося щось іще. А корабель міг затонути, поцікавився Мендоза. Ні, сказала Ренд. Кораблі жінців втонуть, але кораблі шторму ні. Так, ну ми жінці кращі, ніж наші технології. Ми пройдемо маршрутом, яким корабель йшов із Гаму. Мовила Ренд. «Корабель недалеко міг зайти від його останньої відомої точки. Навіть якщо він змінив напрямок, ми точно його знайдемо». Гудард повернувся до Мендози. «Якщо керівник порту все правильно побачив, і Анастасія разом із дзвоном, то ми буквально вб'ємо двох пташок одним каменем. Я раду дам тобі вбити дзвона і просто визнаю його зібраним». Мендози ніякого посунувся. «Це буде порушенням моєї віри, ваша світлосте. Будь ласка, не соромтеся зробити це самотужки». Сапфо і Комфуцій мертві. Саме зібралися. Світ їх оплакує, але чи підозрює хтось те, що підозрюю я? Вони були двома найбільш голосними опонентами нашого вибору створити цитадель жінців. Вони продовжували наполягати на їхньому власному альтернативному рішенні. Чи були вони настільки пригнічені, що вирішили відібрати власне життя? Чи, може, хтось із нас їх прикінчив? І якщо так, то хто? Хтось із моїх товаришів? Хтось із моїх друзів? Який жнець нець-засновник міг таке вчинити? Прометей постійно нагадує нам, що всі наші дії мають слугувати задля більшого добра, але навіть найтемніші вчинки можна приховати підсяючими обладунками, котрі мали б захищати це більше добро. А якщо ми ще від початку себе компрометуємо, то що можна сказати про наше майбутнє? Мої друзі мертві. Я їх оплакуватиму. І якщо я дізнаюся, що один із нас їх убив – я бив співчуття, помчусь, помщуся за їхні смерті. Хоча деякі з нас просувають ідею захищати їхні зусилля на Кваджилені, я переконав Прометея залишити Кваджилен недоторканим. Він стане запобіжником, і хоча не буде прямих доказів його існування, це не зупинить мене від того, щоб усюди залишати підказки та докази. Я закарбую спогад у незвичних місцях. Колискові. Догмати нової релігії. За потреби їх можна буде знайти. І нехай небеса допоможе нам, якщо з'явиться така потреба. З утрачених сторінок щоденника жінця засновника Да Вінчі.